Tak zdravím všechny budoucí Buddhy. Co se budeme učit, je vlastně úvod do tradice, které se říká Yoga Čára. Yoga Čára znamená jednání podle jogy. A tato tradice, obzvlášť pro ty z nás, kteří studovali jógu, navazuje vlastně na, to, na tu klasickou jógu, kterou někteří z nás studovali. Jistým způsobem tež navazuje na tradici vedanta. No a je to tradice, která. Analizuje svět, jak ho vidíme, na základě mysli. Jak všichni, kteří studují budismus, vědí, nebo by měli vědět, že náš stav existence závisí na našem stavu mysli, to, co mysl nám určuje vlastně je náš sujet. Hm? Mysl je základ všeho, co zažíváme. Základ vlastně veškeré naší zkušenosti. Hm? A ta zkušenost mysli je vlastně cesta jogy hm? Proto yoga čára. Hmm? No ale pro nás to není cesta jógy, pro nás většinou je to cesta popletení. Hmm? Proto se učíme yoga čáru, aby jsme pochopili mysl hmm? jako takovost. Hmm? Mysl je takovost, jenomže my ji nevidíme jako takovost. Protože to, co vidíme, není to, je, je to, co se nám zdá, že vidíme. No ale už již my nevidíme. Nevidíme skutečnost, ale vidíme vlastně eh, naši, mysl, naši mysl o skutečnosti. Hm? To je důležité pochopit. Realita není to, co se nám zdá být realitou, ale. Realita je skutečnost mysli. No a my se budeme zabývat, aby jsme poznali skutečnost mysli, potřebujeme prostředky. Učení buddhismu je učení prostředků. A prostředky se měnily, proto buddhismus se také měnil. Hm? Aby jsme něco pochopili, potřebujeme na to prostředek. No a potom potřebujeme uvědomění, neboli moudrost, jak ten prostředek správně používat. Jestliže se naučíme prostředek správně používat, můžeme získat hm, přímý vhled toho, Čemu se říká skutečnost mysli. Hm? No a dech. My se budeme zabývat meditací na dech. Hm? A dech je snad nejlepší prostředek, jak poznat mysli, mysl, protože dech je. Dá se říci, vlastně produkt mysle. Přestože patří tělesnosti, bez tělesnosti žádný dech není. Je to produkt mysle. Když není mysl, my nedýcháme. Hm? Když není tělo, no, tak tež nedýcháme. Hm? Dýcháme, protože máme tělo a mysl dohromady. Hm? Tak dýcháme. No a to dýchání je to, co vlastně se nazývá ve všech kulturách tež duše. V indické tradici tež je to stotožňování s Brahmou, Brahma, s božstvem v No a v buddhismu samozřejmě je to stotožňováno s, s pojmem jáství. Hm? Protože máme já, tak dýcháme. Já to je tělo a mysl dohromady. Tělo a mysl dohromady, dýcháme. No ale dýcháme jak? <laughs> hm? Tež, aby jsme dýchali, potřebujeme jist, jisté prostředky správné prostředky vedou ke správnému dýchání. No a to se budeme učit v našem textu vlastně jaké prostředky zprostředkovává ta tradice. Někteří z nás se zabývají čínskou medicínu, tak poznají, že tato tradice dýchání má mnoho společného s taoistickým uměním dýchání. Dýchání nám umožňuje vlastně styk, bezprostřední styk s celkem, no a celek to je zase tělo a vědomí, tělo a Na no, Náš text, který budeme, jsem slyšel, že je přeložený do češtiny, hm? hrubě. Hrubě. No a kdo z vás neumí anglicky, zvedněte ruku. No tak ten, když je hrubě, tak já to vysvětlím, ten text je přeložený mým známým, kterého znám několik let, učitelem meditace, jmenuje se Alan Wallace a on ho přeložil z tibetštiny a on je americký intelektuál a používá často ne zrovna nejběžnější slova, aby vysvětlil vlastně velice jednoduché věci. To je prostě zvyk intelektuálů, že musí vždycky do jednoduchosti něco přidat, aby jednoduché věci eh, zněly eh, prostě eh, prijatelně. Hm? Takový už jsou intelektuální. vždycky to musí být přijatelné pro hlubší intelekt. Ale vlastně ten text je velice jednoduchý a já se ho také budu snažit jednoduše zpostředkovávat. No a... E Pochází z yogačára Bhumi šástra, což je v buddhismu snad, jestli vůbec nejzajímavější, tak jeden z nejzajímavějších textů, co se týče meditace. A jak víme, meditace v buddhismu znamená hlavně praxe, šamaty a vypašaní. Yogačára tradice je tradice, která stejně tak jako Tradice jogi dává důraz na praxi Dián. Poznání vědomí je též založené na praxi Dián. No ale praxe Dián je jenom prostředek. Nakonec Diány můžeme odhodit a můžeme odhodit i jestliže máme hlubší poznání můžeme odhodit i od samého počátku. Ale jestli nemáme to hlubší poznání, no tak ty diany je vlastně prostředek k tomu, aby jsme k tomu hlubšímu poznání došli. A to hlubší poznání je právě, že mysl je takovost. Proč je takovost? Protože odráží hm, jako zrcadlo všechny věci, aniž by k ním něco přidávalo nebo od nich něco odebíralo. Stejně tak jako zrcadlo je i funkce mysli. No ale teď naše vědomí furt k tomu chce něco přidávat nebo od toho něco odebírat a upravovat si to podle své vůle, neboli karmy. No a my tím pádem vytváříme svůj svět. Tím, že vytváříme svůj svět, my vlastně hm, vytváříme sebe. Protože hm, v takovosti žádný já neexistuje, ale my vytváříme sebe svým vědomím. No ale to vědomí buď něco odbírá z reality nebo přidává do reality, no ale proto my nechápeme právě, že mysl není nic jiného než takovost sama. Takovost je neduální pojem pro prázdnotu. Všichni, kdo studují buddhismus, vlastně se stretli s pojmem prázdnoty, protože bez prázdnoty žádný budismus neexistuje, protože situace naší skutečnosti je vlastně situace prázdnoty, protože nic nemůže existovat samo o sobě, všechno může existovat v, v relaci k druhému. A ta relace k druhému je na základě Prázdnoty. Jestliže není prázdnota, no tak eh, jedna věc se nemůže vztahovat k druhé. Protože jestli jedna věc skutečně existuje, no tak existuje eh, jako něco, co se nemění. Jestliže se mění, no tak nemůže existovat sama o sobě. No existuje tedy v rámci takovosti, v rámci prázdnoty. No a dech je prostředek ke studiu práznoty, protože dech taky existuje na základě práznoty. Když chceme dech chytit, co se stane? Stejně tak, když chceme mysl chytit, co se stane? To musíme vidět, <laughs> jestliže to uvidíme. Co se stane? Poznáme, že tím, že se něčeho držíme, my vlastně ho znemožňujeme, aby jsme věc viděli tak, jak je. Protože se něčeho držíme. Hmm? my se něčeho držíme tím pádem vlastně eolipso, my nechceme přijmout věc tak jak skutečně je no a vlastně podobná věc co se děje s myslí se děje i s dechem to neznamená, že my skutečnost dechu nebo my skutečnost mysli nemůžeme měnit. Ale umění meditace je vědomně měnit. My, nevěd my měníme nevědomně. Jestliže, jestliže měníme vědomně, můžeme se naučit měnit v rámci takovosti v rámci prázdnoty. Tím pádem se nedržíme. Všechno, čeho se držíme, to vlastně je iluzorní. To je začátek studiu vlastně yogačáry. To, čeho se držíme, je iluzornost v nás. Protože nechceme přijmout věci tak, jak jsou. To neznamená, že zlé není zlé, dobré není dobré. Ale zlé je zlé, dobré je dobré, v pravdě relativní. O tom nikdo nepochybuje. Já existuje tež pravdě relativní. Všechno existuje v pravdě relativní ve skutečnosti, ale existuje jenom to, čeho se chytáme. No a to je vlastně meditace na poznání mysli. No a text, který budeme používat poznání dechu, Pochází, jak jsem říkal, z Jógačára Bůmi Šástra. Jógačára Bůmi Šástra vysvětluje vlastně poznání světa ve smyslu poznání mysli na základě 17. Teď on Bůmi je přeloženo jako co? Jako stupně. stupně. Dá se to lépe přeložit jako základu. Hm? Samozřejmě Bůmy v jistém kontextu může znamenat i stupeň, ale zde to znamená základy. Hm? Ta jogačára Bůmy Šástra vysvětluje svět tak, jak, se, jak ho chápou jogíni na základě sedmnácti základů. První vysvětluje Základ objektu, jak ho poznáváme, v pěti smysly, vědomím, které je koncentrované, vědomím, které není koncentrované, vědomím, které hledá, které má vytárka, vyčára, vědomí, které nic nehledá a tak dále. To, to jsou základy naší zkušenosti. Na těchto základech pak stavíme praxi. Buddhistická praxe jsou vlastně tři druhy vozu. Tomu se říká vozy. Aby jsme někam dojeli, v buddhismu chceme doj dojet k probuzení, musíme používat vůz. A je, máme tři vozy. Hm? vůz žáků nebo posluchačů, vůz budhu pro sebe a vůz bodisatů. Tři vozy a tři vozy vedou do stavu probuzení, stavu nirvány. Hm? Nirvána tež je vlastně dualistický pojem, proto v. V tradici jogy se mluví o probuzení, protože probuzení je nedualistické probuzení. Probuzení je poznání toho, jak vlastně vědomí, pomatené vědomí se transformuje v probuzené vědomí. To je stav probuzení. Transformace vědomí z pomatenosti do jasnosti. A ta jasnost je nedualistická, není ani není ani k dosažení, ani k nedosažení, není ani to, ani ono. Je to stav prostě stav věcí tak jak je. Stav věcí tak jak je, ale musí mít základ. A ten základ je právě takovost. A ten základ je neuchopitelnost. Hm? Proč? Protože věci nemůžou být ani stejné, ani rozdílné. Hm? Ani skutečně nemůžou vyvstat, ani skutečně nemůžou Odejít. Tento stav se nazývá stav takovosti. Tento stav takovosti je skutečný stav, který pochází z mysli samé. Ale mysl sama odkaď pochází z prázdnoty zase. Věci, odkud pochází, z prázdnoty zase. Proč pochází z prázdnoty? Protože nemůžou pocházet ani od sebe, ani od druhého, ani od sebe a druhého dohromady. Ani nemůžou vystat bez příčiny. No právě proto skutečně nevystali. Tento stav skutečného, Nevystání znamená stav prázdnoty. To, co vystalo, se zdá, že vystává. To, co zaniklo, se zdá, že zaniká. Hm? No a jak se dostat do této transformace vědomí? No, o tom budeme mluvit, teď to nebudeme rozbírat. Důležité k transformaci vědomí je samozřejmě poznání. Yogačára je vlastně... Ráďa-yoga. Hm? Yoga prostředkem poznání. No a poznání v buddhismu je praxe šamaty a vypašany. Praxe utišení a na základě utišení vhledu. Vhled může jedině Stav, jestliže je utišení. Jestliže není utišení, my nemáme vhled. Proto nemůžeme vidět, že naše zkušenost pochází z mysli samotné. Že mysl není utišená. No a tak vlastně v... Praxe utišení je praxe spojování vhledu se koncentrací. Praxe utišení je spojování vhledu s koncentraci. Praxe utišení znamená praxe jasnosti a uvolnění. Jasnost a uvolnění je Utěšení. V jasnosti a uvolnění, koncentrace a moudrost se stává jeden celek. A v jednom celku možno studovat, co mysl je. Jestliže nemáme jeden celek, my nemůžeme pochopit, co myslí je. No a tak ten text, který tady náš přítel rozdá a který budeme studovat je vlastně z jak už jsem říkal těch sedmnáct stupňů tady máme základu jogy je sedmnáct základů Objektu jógy, 17 základů jednání podle jógy, to znamená jednání podle praxe posluchačů, praxe buddhů pro praxe bodhisattvů a důsledek této praxe, ovoce této praxe, což je probuzení. V buddhistické tradici některé tradice tvrdí, že existuje jen. Jedno probuzení, probuzení je stejné. Jiná tradice zase tvrdí, že jsou tři druhy probuzení. To všechno samozřejmě je otázka tradice a není to pro nás tak důležité. Protože tradice též podle yogačáry je něco, co je my na realitu nadsazujeme. Ale my na realitu musíme Něco nadsadit, aby jsme ji poznali. Jestliže nic nenadsadíme, to je ten paradox. No, tak ji nepoznáme. V Zenu se říká jednoduchým způsobem: že nemáme prst, který ukáže na plný měsíc, my ten plný měsíc nepoznám. A plný měsíc je stav, ve kterém nic nechybí. No, stav, ve kterém nic nechybí, plný měsíc, nemůžeš tomu něco přidat. No, to je právě ta prázdnota. To je právě ten skutečný stav mysli. No a ten skutečný stav mysli my můžeme poznat, jestliže jsme v celku. Jestliže nejsme v celku jako první měsíc, ve kterém nic nechybí, tak to nepoznáme. Čili, aby jsme správně praktikovali yogu, musíme poznat objekty jogy. musíme poznat, když poznáme objekty yogy, poznáme prostředky, jak je použít. No a když poznáme prostředky, jak je použít, objekty yogy, no tak se můžeme dostat do stavu transformace vědomí. Z vědomí. Se stane probuzení. Vědomí brání probuzení, no ale z vědomí se zároveň stává probuzení. Z poznání vědomí. Bez poznání vědomí my nemůžeme dosáhnout probuzení. No a z hlediska jogačáry, vědomí znamená svět. My jiný svět neznáme než svět vědomí. V tom světě vědomí se nachází všechno. Existence prouků, existence, tady se viděl různých mizů, to udělal tady chodza výbornou pásí, to musíme pogratulovat. Hm? Všechno poznáme, všechny tvory poznáme ve svém vědomí. Ovšem musíme správně, se naučit správně hledat nic. Není nic, co, nechyb, co chybí. Veškeré tajemství existence můžeme jedině poznat ve vědomí. Čili poznání vědomí, my transformujeme vědomí v probuzení. To je yogačána. Hmm? No, a tak se těšíme na to, že se integrujeme do jednoho vědomí. No, a budeme se snažit praktikovat, jak nejlíp umíme. No, a základ je samozřejmě praxe samády. Skutečná joga je praxe samády. V tom vlastně, ať už Mluvíme o klasické Joze, ať už mluvíme o Vedantě, ať už mluvíme o budismu ať už mluvíme o Jainismu. V indické filozofii, kromě snad materialistického směru, který byl, které je nejvíc třeba odsoudit, a bohužel naše doba, je doba největšího materialismu. Všechny tradice indického myšlení poukazují na to, že cesta k osvobození je jen jedna, a to je samády. Ten, kdo dosáhl probuzení, odešel do samadhi. A co je odejít do samadhi? Odejít do skutečného vědomí, Proto skutečné vědomí třeba poznat. No, to je jogačá, to je jednání podle yogi. Poznání skutečného vědomí. Skutečné vědomí je probuzení. Skutečné vědomí je takovost. Skutečné vědomí je celek. Tento celek se nazývá takovost. A je to takovost, protože se z ní, do ní nic nedá přidat, nic nedá odebrat. A tato takovost je možná, je možné poznat právě i tež meditací na dech. No a tak jsem to napovídal pro začátek dost. dal jsem popostrčil jsem všechny, aby meditovali se zájmem. Pokud nebudeme meditovat se zájmem, nikam se nedostaneme, protože entuziasmus je to, co z nás dělá jogin. Žádný nikdo nikdy se nestal joginem bez entuziasmu. Bez vášně. Vášeň je míza života. No a poznání je, co do této vášně dává náplň. Bez Poznání vášeň nemá náplň. Vášeň, která nemá náplň, je sebedestruktivní. Z hlediska ráča jogy, z yoga vášeň je náplň můdrosti. Která umožňuje právě Prevrat. My se budeme večer zabývat tím, jak tento převrat yogačára vysvětluje, jak se stává možným. No a ráno se budeme zabývat tím textem, my se zná, máš nějaký, nějaký rozvrh abych měl nějakou představu. Teďka tak dá nějaký okínko organizaci Potom. Potom, jo? Teďka skončíte, tak uděláme že okínko organizačí. Tak dneska recitace nebude. Vodzí bude recitace a na to potřebujeme nějaký texty, ne? pracovní meditace, vysvětlení praxe od 10 do jedenácti. A po tom vysvětlení praxe možná by bylo třeba nějaké otázky a odpovědi ne? nebo bude místo pro individuální rozhovory. Je tam místo pro intervju. to Dopoledne. Tak to místo pro interview uděláme. Kolik máme? 9 De dní? 10 dní? Uh -huh. Tak 3 dny budu první vysvětlovat a nebude žádný, nebudou žádné individuální rozhovory, ale po každém, po, po každém vysvětlení praxe a rozpravě o bude místo pro otázky a odpovědi, jo? A to, pak dejme tomu těch dnech, budeme mít čas na individuální rozhovory. No a ty individuální rozhovory, tady přítel Tomáš udělá nějaký a všechno by mělo běžet jak po másle. Tento zásad, pokud možno jako není e, příhodné mluvit, jenom ty věci, které jsou opravdu nezbytné, důležité a praktické. Hm? A jinak bych chtěl, aby tento zásad, jestliže chcete z něho něco vytěžit, aby to byl zásad s tím, že se nemluví. Hm? To neznamená, že se nesmí mluvit, smí se mluvit jenom to, co je skutečně důležité z hlediska toho, aby jsme zde žili jako jedna rodina a nenastaly nějaké trenice. No a jinak, pokud možno vyhýbat se, Mluvení, protože mluvení je to, co vlastně, to je též už yogačána, mluvení nebo slova nebo jména je to, co na realitu tak, jak i zrcadlo mysli vidí, něco nadsazuje. My nadsazujeme něco na realitu pomocí slov pomocí konceptu. Teď ti z nás, kteří mají vhled, to dělají vědomně. Ti z nás, kteří vhled nemají, to dělají nevědomně. No a to je právě utrpení. Hm? My se... Chceme rozdíl mezi z hlediska buddhismu, to není jenom yoga čára, rozdíl mezi moudrým a hlupákem je ten, že moudrý používá slova a koncepty ve světě, ale nedrží se jich, protože podnikl jejich iluzornost. Většina z nás, bohužel, je používá, ale drží se jich jako klíště. No a to je právě to utrpení. To je jogačá. Aby jsme to poznali, musíme poznat vědomí, jak pracuje a proč tak pracuje. No a také vždycky po vysvětlení praxe, protože žádná tradice snad nedává takový důraz na to, kromě ráčajógy, kromě buddhismu, na důležitost pochopení jako právě za a Pochopení je vážné. Tím, že chci pochopit, tím vlastně se stávám cestou. Stávám yoga. A čím víc o Jozefim, tím víc mám vášeň pro pochopení. No a proto je důležité to, co se učíme, si to dobře rozmyslet a pochopit. Já jsem tady k dispozici, vždycky se mě můžete zeptat. První Společně pak najdeme nějaký vždycky čas po rozpravě o dámě a tak dále na společnou diskuzi. No a doufejme, že ta praxe a to úsilí o pochopení nás pozvedne, aby jsme se naučili žít. S větším vhledem v to, co náš svět je a co my sami jsme.